Разом із думкою про княжича, про ті загрозливі хвилини, в глибині Юліїного серця ворухнулось почуття про небезпечність, якого можна було здогадатися тільки з того, що від нього Юлії стало соромно, обличчя її спаленіло, а очі наповнились гарячими слізьми. На своє щастя, мила цнатлива Юлія була досить сильна, щоб погамувати лихого духа, не дати йому запанувати в своєму серці. Тут треба ще раз нагадати, що княжич Гектор був найвродливіший і найоблесливіший із усіх чоловіків, які лише є на світі, що його мистецтво подобатись ґрунтувалося на глибокому знанні жінок, яке він набув у житті, сповненому щасливих пригод, і що саме молоду, недосвідчену дівчину могла злякати переможна сила його погляду, всієї його постаті. «Ой, Оганнесе, — лагідно мовила вона, — ти добра, чудова людина. Хіба ти не станеш мені обороною, як обіцяв? Хіба ти не втішиш мене, промовляючи до мене райськими звуками, що відлунюють у моїх грудях? Сказавши так, Юлія відкрила фортепіано і почала грати і співати Крейслерові твори, які вона найдужче любила. І справді скоро вона втішилась і повеселішила, спів, переніс її в інший світ, де не було ні княжича, ні гедвіги, хворобливі марення якої так збентежили її. Ще мою улюблену канцонету, сказала Юлія і почала мовчки нарікаю, яку поклали на музику стільки композиторів. Справді ця пісня вдалася крейсарові найкраще. Солодкий біль палкої любовної туги був відданий простою мелодією так правдивою і з такою силою, що Жодна чутлива душа не могла лишитись байдужою до неї. Юлія скінчила і цілком заглиблена в спогади про Крейслера, взяла ще кілька акордів, що були ніби відлунням її почуттів. Зненацька двері відчинилися, вона озирнулася на них і не встигла підвестися зі стільця, як княжеч Гектор уже стояв навколішки перед нею і міцно тримав її за руки. З несподіванки й ляку вона голосно зойкнула, але княжич почав заклинати її дівою Марією і всіма святими заспокоїтись і подарувати йому хоча б дві хвилини райської втіхи, бачити і слухати її. Слова, з якими він звертався до неї, могло підказати тільки шаленство найпалкишої пристрасті. «Він обожнює її», – казав княжич, – «нікого більше, лише її. Йому страшно навіть подумати про одруження з Едивігою. То була б для нього смерть. Тому він хотів утекти, але скоро могутні почуття, яке скінчиться тільки разом з його життям – Погнало його назад, і він вернувся, аби лише побачити Юлію, аби поговорити з нею, сказати їй, що він живе тільки нею, що вона для нього все на світі. «Геть — Геть! — крикнула Юлія в страшному збентеженні. — Геть! Ви вб'єте мене, княжичу!